Bai, oso, oso polita da, esan um, la hitz egiteko pixkoz beti beldurtzka, es, ibiltzen e, baina, bueno, grupu oso ona rapatu eta hitz dugu oso oso lasai eta eksperianzago oso oso polita izan da, herritar bai, anonimoak eta pertsona ezagunak, zu bazalare bindutza betek gaurkoan, pertsona publikoen eh, e euskara egitearen garrantzia bai oso garantzia da, ez? Nik ikasi nuen bueno, txikitatik, ez? Gero eskolan juntetan eta fiskoan galdu nuen, eta gero berriz ere bueno, egoalde no faustu ezkerro, pero tan berriz ere una pizka la pizkanaka ez? Eta eta bueno, enetzat ere oso oso importantea zaia, ez? Berriz ere Euskara hitz egiten txikitatei eitzen nuen oso oso ongi ere aitarekin ta, ta amarekin, eta, eta bueno, esan esan nuen, Ez gero galdu nuen eta gero begiz ere bueno, begiz ere aukera izanuen, ez? ikasteko eta eta gaur oso oso, oso oposik, ez? Eh, Itse egitea, ha, ez hain ongi itse egiten dut, baina zehoz ere egiten dut, eta oso oso pozik dugu, ez? Baina, alegina beti ongi da, irurende egun urtean, e, euskaraz egitea da pixkaterere aurten goleloa, e, zentzuanetan, eipatzen dudutzu dana, e, pertsonai publikoak, e, adilazpen publikoak egiten mitziozunean, konziente zanete, eredugarri garri ere, zanetela, eredua., egin baluziozatela? Ni, bueno, ez dakit, ez ni konturatzen ez? E Higua, higien, higien, higien, higien, higien, higien... egiten dute Euskaraz, gero... ...zuketan duzu na, es, igual publiko kita, importantea da, es... ...barri badi, badi, badi baduzu aukera itzegiteko, pues, importantea da, es, egitea, ...hori Euskara bultzatzeko, es, euskara behar dugu iparralen ere, piskanaka, piskanaka galtzen ari da, bueno, nik ene sartu sarjudetik astorran eta ikusi dut orrerre bueno gazte asko dire eta eta ne ustez behardugu bultzatu ez da eta eta nik aukera bain madut jo ez entzailatzeniz ez euskara ehiteta eta espero dut hori ez biskot bultzatzea ez